18. Лютий 1922 року. А сам. Надійшов звіт про роздень тіла Ле Корбо. Чи радше не надійшов. Його надіслали до начальника регіональної поліції, хай би він був, до міста під назвою Сілчар, де цей начальник і працював. Утім, суть звіту долетіла до ашраму, і в один із періодів прояснення брат Шанкар усадовив мене і переказав факти. Легені Філіпа виявилися чистими. Почав він, сівши навпроти і склавши руки, як той професор з Оксфорду. Лікар Дікін стверджує, що помер він тієї ж миті, як ударився об камінь. Він не страждав. Я заціпаніло кивнув. Шанкар поглянув на мене, наче зазирнув у душу. Вас це турбує? Ні, знизав я плечима. Якщо так сталося, принемні болю він не відчув просто... Що? Цікаво, як сильно потрібно було упасти, щоб померти на місці. Я б припустив, що шанс отримати такий потужний удар, не знаю, один до тисячі. Ймовірнішим, мені здається, сценарій, коли від удару він непритомніє, падає в воду і захлинається. Обличчя монаха спохмурнішало. «Що ви хочете сказати?» «Я... я завагався і почухав потилицю». Чи можна взагалі довіряти цьому чоловікові? Якщо лікорбо вбили, як я можу бути впевненим, що Шанкар до цього не причетний? Урешті-решт, я можу лише повірити йому на слово, що хлопець утік за шраму. З таким самоуспіхом його могли вбити тут, може у цій самій кімнаті, і перетягти до струмка. Семе? Ай, я... я спробував опанувати себе. Наказав не бути таким смішним. Коли Шанкар дійсно причетний до того, що сталося з Лекорбо, навіщо йому тягти мене до тіла? Він зробив це тільки тому, що вважав, що поліціянт може пролити світло на обставини трагедії. І я вирішив йому довіряти. Хоч би як по-дурному це звучало, але Лекорбо міг померти інакшим чином. Хтось міг ударити його по голові. Може його вбили і затягли в річку, щоб скидалося на нещасливий випадок. Монах злякався. «Навіщо комусь його вбивати?» «Він якось пов'язаний із цією місцевістю?» – запитав я. Шанкар похитав головою. «Він приїхав до нас прямо з Антверпену, з його родиною вже зв'язалися. Наскільки мені відомо, нікого за межами ашраму він не знав». «Ну, може, невдала спроба пограбування?» Важко повірити. Одягнений він був так само, як і ви. Усі місцеві знають, що ніхто з посвячених та інших людей за шраму не має при собі грошей. Не думаю, що це щось більше, ніж дуже трагічний і нещасливий випадок. А вже ж він має рацію. Принаймні в тому, що немає жодного пояснення, чому б комусь у Джатинзі бажати смерті лекорбо. Корбо. Але трапляється, що людей убивають з іраціональних причин, а то й взагалі без жодної причини. Бачив я людей убитих просто за те, що не так поглянули на хлопця в пабі, що опинилися не в тому місці, не в той час, що сповідували не ту релігію, мали не той акцент і не те «чорт забирай прізвище», або ж народилися того року, який дозволив набути потрібного віку, тож їх призвали і послали на оптовий забій». Можливо, такій людині, як-от Шанкар, і важко це уявити, але в моєму світі люди весь час помирають через ірраціональні причини. Смерть неперебірлива, випадкова, як у литерії. І коли випадає твій номер, у тебе не лишається іншого виходу, як перейти з цього кола життя до того, що настає. Якщо настає після нього. Невдовзі ми попрощалися, і я пішов до спальні, намагаючись викинути Лекорбо з голови. Адлер лежав на своєму ліжку, поринувши в якусь єврейську книжку. Побачивши мене, він згорнув книжку, поклав на шавку біля ліжка і сів. «Він, друже мій, вас щось турбує?» «Лекорбо», – відповів я. Звід лікаря підтвердив, що його смерть – нещасливий випадок. «Але ви цьому не вірите!» Не маю жодних на це причин, крім мого шостого чуття. Єврей поміркував, рухаючись щелепою, ніби щось жував. Можливо, смерть Філіпа її випадковість нагадують вам власну швидкоплинність, безпорадність перед лицем смерті? Що? Ну ж бо, капітане, хіба це так важко уявити? Філіп був вашого зросту, статури, навіть колір волосся такий же, хіба ви не могли б бачити в ньому себе? Якщо його такого молодого забрали так безглуздо, чому на його місці не могли опинитись ви? Щось у його словах мене зачепило. Не метафізика моєї смертності, а реальна фізична схожість між Лякорбо і мною. Шанкар казав, що дуже нечасто людина тікає з монастиря на такому етапі лікування, на якому був Лекорбо. І Адлер згадував, що люди тікають, щоб знайти дозу протягом перших днів перебування тут. Чи міг хтось помилково прийняти Лекорбо за мене? Я упав на ліжко. Отже, маю всі підстави тривожитись за свою психіку. Я в цьому місці щось зловісне, так і витає у повітрі. Відколи я зійшов з потяга у ламдінгу, реальність вийшла з-під контролю. Нічні галюцинації про привид на вокзалі, спогади про Бесі Драмонт, а тепер смерть Лекорбо. Корбо. Я ніяк не міг позбутися відчуття, що вони якось пов'язані. І в той же час усе це здавалося абсурдним. Раптом я відчув, що змерз. Мороз пробрав до кісток. Я заплющив очі і накрив обличчя подушкою, очікуючи на нову хвилю безупинного дрижання.